26. Tennessee már álmodott. Mélyen belemerült a kellemes és vígasztaló, elernyesztő és védelmező mély alvásba. Daniels a saját nyitott kapszulája mellett állva, arra készülve, hogy elfoglalja a helyét, még egyszer visszagondolt a történtekre. Nem hibáztatta oramot. Ő azt tette, amit a legjobbnak tartott a telepesek szempontjából. A döntését a rendelkezésre álló adatok alapján hozta meg. Tévedett, de erről nem tehetett. A tragédia olyan okok miatt következett be, amelyekre nem lehetett hatással. Senki sem sejtette, mi vár rájuk a mérnökök világán. Senki sem gondolta volna, hogy az a hely nem a paradicsom, hanem maga a pokol. De hát végül is kiutottak onnan, kiutottak a pokolból. Sajnos nem valamennyien, és már Zsékob sem élt. Ő viszont igen, még mindig létezett és létezni is fog, hogy valóra váltsa a halott férje álmait. Igen, meg fogja építeni azt a rönkházat. Megépíti méghozzá Zsékob tervei alapján. Egy új világon, egy idegen túlpartján. Walter a közelben állt, a nőt figyelte, várt. Türelmes volt, mint mindig. De, mint mindig, ezúttal sem akarta vesztegetni az időt. Minden pillanat, amit most ébrentölt, egyel csökkenti azon pillanatok számát, amit majd az új otthonában tölthet el. Jobb hiperalvásban álmodni, mint a való életben. A nyitott kapszula felé intett. Ön a következő kapitány, ön az utolsó. Megfordult és előre lépett. A kapszula elég szűk volt, de hiperalvásban az embernek nincs szüksége sok helyre. A szerkezet sima oldalába kapaszkodva leült, azután lefeküdt és kinyújtózott, meggyőződött arról, hogy a feje tökéletesen illeszkedik a mélyített támaszhoz. Walter megállapította, hogy a nő felkészült, majd odabólintott neki. Amikor felébred. Mondta, már az origé hatosnál leszünk. A tekintete merengővé változott. Ön szerint milyen lesz? Én úgy gondolom, ha elég kedvesek leszünk hozzá, akkor viszonzásképpen biztos kedves lesz velünk. Olyan világ lesz, ami mindent megad majd, amiben reménykedtünk. Mindent, amit akarhatunk. Daniels elmosolyodott. Szeretném hinni, hogy így lesz. Walter arcán a szeretet jelei mutatkoztak meg. Szép álmokat! Daniels a szintetikus felé nyújtotta a kezét. Walter, köszönöm. Mindent nagyon köszönök. Ön a legénység tagja. Nem tudom, milyen jövő vár önre, miután létrejött a kolónia, de biztos vagyok benne, hogy lesz valami az ön számára is. És nem érdekel, mit mond ki a szabályzat. Én magam fogok gondoskodni róla, hogy legyen jövője. Walter megérintett egy külső kapcsolót, a kapszulára ráereszkedett az átlátszó burok. A szintetikus aktiválta a hiperalvás funkciót. Ahogy a kábító hatású pára megtöltötte a kapszula belsejét, Daniels lehunyta a szemét. – Tudom, hogy megpróbálnád majd, Denni, de még te sem tehetsz értem semmit. Ennek ellenére szeretni foglak ahogy most szeretlek. Amikor a felhő szétoszlott, Daniels már mélyen aludt. Walter eltűnődött, vajon álmodik-e? Ha igen, akkor vajon én is benne vagyok az álmaiban? Vajon hallotta még, amit elalvás közben mondtam neki? Vajon elég éber volt még ahhoz, hogy eljussanak a tudatáig azok a szavak? Kellemesnek találta a gondolatot, hogy Daniels esetleg róla fog álmodni. Gondosan megfésülte a haját, beállította a frizuráját, már csak ez az emlék maradt ikertestvére után. Amikor megszólalt, a hangja kissé más volt, mint korábban. Halvány, de sokat sejtető változás a hangszínben, az akcentusban. – Anya! Kérlek, nyisd meg egy biztonsági csatornát a Wild Jutani Társaság földi központjához. A hajó közömbös, hatékonyan és tökéletesen működő kompjútere a tőle megszokott hangon válaszolt. Beletelik egy kis időbe, míg sikerül létrehozni a kapcsolatot. A jelet számos aarelén kell keresztül juttatnom, és be kell várnom az ideális, stelláris feltételek teljesülését, valamint a szintetikus közbevágott. A részleteket rád bízom, kedvesem, majd szólj, amikor létrejött a kapcsolat. A következő biztonsági hívókódot használd. David, 31, 82, 2, B. És addig is szeretnék egy kis zenét hallgatni. Wagner, a Rajna kincse második szín, az istenek bevonulása valhallába. A sodró lendületes zene szinte azonnal megszólalt, a hangok megtöltötték a legénységi hiperkamrát, a szintetikus, fürge léptekkel elhagyta a helyiséget. Senki sem volt jelen, hogy üdvözölje, amikor belépett a több ezer telepes hiperkapszuláját tartalmazó csarnokba, de ez zavarta a legkevésbé. Úgy vélte, minden rendben zajlik, minden a lehető legjobban alakul. Minden a helyén van. Mondta magában. Az univerzum megfelelő módon működik. Csupán egyetlen dolgot kellett ellenőriznie. Kiúzta az embriókat tartalmazó fiókok egyikét. Először azt nézte meg, hogy a kisméretű kapszulák kijelzője szerint élneke még a bennük elhelyezett, egyenlőre alaktalan emberkezdemények. Elégedetten megállapította, hogy itt is minden a lehető legnagyobb rendben van. Ezt követően arra a három parányi tojásra fókuszálta a figyelmét, amely nemrég került elhelyezésre ugyanabban a fiókban. A tojásokról első pillantásra meg lehetett állapítani, semmi közük sincs az embriókhoz, és ami azt illeti, semmi máshoz, ami a kovenant fedélzetén létezett. A szintetikus kinyújtotta a mutatóújját, szeliden megsimogatta az egyik kis tojást, amely pulzálni kezdett az érintés hatására. A szintetikus elégedetten betolta és gondosan bezárta a fiókot. Megfordult, és ahogy kisétált a csarnokból, végig pillantott az alvó telepeseket tartalmazó kapszulákon. Az ő telepesei. Az ő kísérleti alanyai. Elmosolyodott. Az ő jövője. Vége.